Egyáltalán nem olyan könnyű dolog összehozni egy gyereket. A sors iróniája, mikor olyan fickók, akik nem életük első éveiben folyton csak arra vigyáztak, hogy ne egység teherbe a lányokat, és amikor én elkezdtem, még használták a kondomot, egyszer csak visszájára fordítják a gondolkodásukat, és mániákusan csak a fogamzásgátlással törődnek, nem pedig az ellenkezőjével. Igen, ez mániává lehet és egy boldog házas élet legcsodálatosabb elemét foszthatja meg a természetességtől, a spontánaitástól. Az ember gondolatait beprogramozni, szerencsétlen szó ez a beprogramozni, mint egy gépre vonatkozna, az embernek a szerelem aktusára vonatkozó gondolatait beprogramozni a szabályoknak, a naptárnak, a stratégiának megfelelően, nem lenne jobb holnap reggel, all? Ez szorongáshoz csömörhöz és végül rettegéshez vezethet. Mert ha az ember látja, hogy laikus tudása, elképzelése szerint normális, egészséges erőfeszítései nem hozzák meg a kívánt eredményt, a szaporodás és a sokasodás terén, ez a legszörnyűbb gondolatokat ébresztheti benne. Minden bizonyjal tisztában van vele, hogy a magtalanságnak a világon semmi köze a férfiassághoz, mondotta nekem dr. Mortimer Separt. Első beszélgetősünk során, mikor Jenny és én végül úgy döntöttünk, hogy szakértőhöz fordulunk. Tisztában, doktor úr, mondta helyettem Jenny, aki annélkül, hogy erről valaha is beszéltem volna, tudta, hogy a magtalanság vagy az esetleges magtalanság gondolatát milyen elviselhetetlennek találom. Mintha a hangja még valami olyasmit is sejtetett volna, hogy abban reménykedik, ha egyáltalán találnak valamiféle szervi rendellenességet, az nála lesz. De a doktor egyszerűen elmagyarázta az egészet is, a legrosszabbba kezdte, csak aztán közölte velünk, még mindig milyen nagy a valószínűsége annak, hogy egyikünkkel sincs semmi baj, és hogy rövidesen boldog szülők lehetünk. De természetesen mindkettőnknek alá kell vetnie magát egy sorvizsgálatnak. A szervek működésére, az egész gépezetre vonatkozóan. Nem akarom elismételni az ilyesfajta alapos kivizsgálás kellemetlen részleteit. Hétfőn végezték el a vizsgálatokat, Jenny napközben ment elén munka után, fülig voltam a jogban. Dr. Shepard rákövetkező pénteken megint behívta Jennyt arra hivatkozva, hogy a nővér eltolt valamit, és egy-két dolgot újból ellenőrizni kell. Amikor Jenny elmesélte, hogy megint be kellett mennie, felmerült bennem a gyanú, hogy talán megtalálta a rendellenességet nála. Azt hiszem, Jenny is erre gyanakodott. Elég elcsépelt ürügy, hogy a nővér eltolt valamit. Amikor Doktor Shepard felhívott Jones és marsh szinte biztos voltam a dologban. Lennék szíves beugrani az irodájába hazafelé menet? Mikor meghallottam, hogy a beszélgetésen nem veszünk részt mind a hárman, Mrs. barrett már beszéltem. A gyanum megerősödött. Jennynek nem lehet gyereke. Azért ne fogalmazzunk ilyen végletesen, Oliver. Emlékez csak Separd emlegetett olyasmit, hogy akkor még mindig hátra van a sebészeti beavatkozás, meg egyéb. De aztán egyáltalán nem tudtam semmire sem figyelni, és hülyeség lett volna kivárni az öt órát. Visszaívtam sepárdot, és megkérdeztem, oda mehetnék-e délután. Azt felelte rendben. Tudja már ki a hibás? Kérdeztem, meg sem válogatva a szavakat. Igazán nem mondhatnám, hogy valaki hibás benne Oliver, felelte. Jó, rendben van, tehát tudja már, melyikünk szervezete funkcionál rendellenesen? Tudom. jenny Többé-kevésbé számítottam erre, de a véglegesség, amivel a doktor kimondta, még így is vágott. Semmi más nem fűzött hozzá, úgyhogy az volt az érzésem, tőlem vár valamiféle állásfoglalást. Rendben, akkor majd örökbe egy-két kölyköt. A legfontosabb mégiscsak az, hogy szeretjük egymást, nem? És ekkor kimondta. Oliver, a dolog ennél sokkal súlyosabb. Jenny nagyon beteg. L lenne szíves pontosabban meghatározni? Mit jelent az, hogy nagyon beteg? Meg fog halni. A, az nem lehet. És vártam, hogy az orvos bevallja, kegyetlen tréfa volt az egész. De igen, Oliver, mondta. Nagyon sajnálom, de nem mondhatok mást. Én csak erősködtem, hogy tévedés történt. Talán az a hülye nővér megint eltolt valamit, és rossz a felvétel, vagy mit tudom én. A tőle telhető legnagyobb részvéttel válaszolta, hogy a vérvizsgálatot háromszor is megcsinálták. Semmi kétség sem férhet a diagnózishoz. Természetesen ő be kell, hogy utaljon minket, engem, Jenit egy hematológushoz. Tulajdonképpen azt javasolná, egy kézmozdulattal félbeszakítottam. Egy pillanatnyi csendre volt szükségem. Csak csendre, hogy ez az egész a tudatomig lehatoljon. Aztán eszembe jutott valami. Mit mondott Jennynek, doktor? Hogy egyiküknek sincs semmi baja. Bevette? Azt hiszem. Mikor kell megmondanunk neki? Ahogy most állnak a dolgok, ez csak magától függ. A doktor elmagyarázta, hogy az ilyesfajta leokémián, mint ami Jennyé, a kórházi kezelés pusztán enyhíthet, valamit könnyíthet, esetleg késleltetheti a folyamatot, de megfordítani nem tudja. Tehát ahogy most állnak a dolgok, csak tőlem függ. Még egy darabig halogathatják a kórházat. Abban a pillanatban én semmi másra nem tudtam gondolni, mint hogy milyen ocsmány ez az egész rohadt ügy. Csak huszonnégy éves, mondtam a doktornak, azt hiszem üvöltöttem. Bólintott nagyon megértően, hiszen pontosan tudta, mennyi idős Jenny, de azt is értette, mint megyek keresztül. Végül rájöttem, hogy nem ülhetek itt örök ki ennek az embernek a rendelőjében. Hát megkérdeztem tőle, hogy mi a teendő. Azt mondta, viselkedjek olyan természetesen, ahogy lehet, ameddig lehet. Megköszöntem és elmentem. Természetesen. Természetesen.